Jó Gyuriet! Jó Kaiser ottóval fogok beszélgetni. Végül is ezt elmulasztottuk, ugye mert arról volt szó, hogy Skype lesz, aztán nem lesz Skype, de most már ott van. Van egy fotóörről. Ez. Szerintem ezt található fenn a Wikipédia. Is. el nekem, hogy ez egy mikor készült fotóörről. Hát miután nem látom, hogy melyik képet leg, melyik képről kellene mondanom valamit. Hát gondolom az elmúlt egy-két évben. A, a, a bár az ember saját magát nem szokta nézni a Wikipédián. Egy támogató nem. tartalmat írjunk ki, András. Um, viszonylag szigorúan néz, szemüvegben, kicsit borostása, rövid pólóban és nyaklánc van rajta. Igen, két, két, éve, két és fél évvel ezelőtt készült kép. Mi nagyjából egyidősek vagyunk ön valamivel idősebb, mint én. örül -e annak, hogy az elmúlt időben a Városligetben megszaporodtak a fotóval kapcsolatos hírek, kiállítások, valamint hát ugye ott a Városligetnek a szélén egy fotomúzeum is létrejön. Ön fotográfus, úgyhogy önnek ez biztos egy fontos dolog tehet. Mindenféleképpen fontos, sok szempontból is. Hát egyrészt azért, mert a fotográfiában telt az életem, tehát minden, ami ezzel kapcsolatban... Semmi nem más nem volt benne? Foglalkozásképpen. Uh, nem, nem, nem, nem. Én fotográfus vagyok 18 éves korom óta azt olvastam, hogy fotográfus, 18 éves kor óta, mi összefutottunk az életben, vagy mi nem találkoztunk sok. Igen, Igen, de hogy meg kiadó idején. Akkor tegeződni fogunk. Igen. Uh, de minden hál' Istennek van valaki, aki még nálam is idősebb, az tök jó, hogy ön ajánlotta fel, hiszen a fiatalabb ezt nem teheti. Um, semmilyen alternatívája nem volt gyerekkorában, hogy valami más lesz? Leszett. De alapvetően külkereskedő szerettem volna lenni, de ezt még el szoktam mondani, hogy ez gyakorlatilag egy hóbortos elatározás volt, mert utazni akartam. Igen, azt igen. sejtem. Igen, és hát addig, amíg nem vesznek fel az egyetemre, elmentem egy fotoműterembe, és beleszerettem. Családban volt, aki külkereskedő volt? Nem, senki nem volt. Nem, nem Senki nem volt, csak azt tudtam, hogy a külkereskedők, aki jelentnek mehetnek a világban. <gül> ez nekem bonzó volt. Az alatt a 70 év alatt, ami megvolt az alatt nagyjából, merre mindenhol jártál? Vagy egyszerűbb, ha azt kérdezem, hogy hol nem jártál? Nem, hát biztos, hogy sokkal több országban, mint amivel jártam. Hát 50 feletti országban dolgoztam, ez olyan 55-57 körül lehet, pontosan nem tudom, ez nagyjából mindenféle kontinensre vonatkozik. Ezek a munkák mivel voltak kapcsolatosak? Ezek általában megbízások voltak, vagy, vagy én szorgalmaztam egy utazást, vagy a megbizóim szorgalmaznák, hogy utazzak, és az utolsó gyakorlatilag 15 évenben pedig a, a, a magyar kultúra nyomait követem az emigrációban is és a határon túli alkotóknál is, úgyhogy a, ez, ezek az évek ezek inkább Európában és a kárpát medencében töltek. Meddig tartott a lapokkal való együttműködés? Hát a lapokkal tartó együttműködés, amíg a lapok meg nem hallgatok. Igen, ez volt a kérdés mögött, de valójában mettől, meddig és mikkel? Hogy mely lapokkal? Uh -huh. Hát a, a, a, a legutolsó az már, ha jól emlékszem, az általam alapított uh, könyvjelző című kulturális uh, uh -huh. avilapolt, Uh, azt megelőzően pedig mindenféle apróbb lapok, mint a top Gun, amelyik ilyen repülős és makettes újság, azt megelőzően a képességnél, a magyar Ifjúságnál, a mai magazinnál. Hát szerintem, ahogy így a sajtóban az ember hömpölgött végig az évtizedeken keresztül, megfordult ami mindenhol. Hol ért véget? A lapokkal való együttműködés itt ért véget a könyvhezőnél. Ez ugye 2000 2005 körül ö, volt a csúcson, és akkor utána jött a 2008-as válság, akkor a kiadó nem tudta menedzselni már ezt a lapot, és akkor befejeztünk. Mennyire hullámvölgyes a te pályafutásod? Hát hullámvasút, inkább azt mondanám. Úgy értettem. Abszolút hullámvasút, de én azt gondolom, hogy minden szabadúszó ö, élete hullámvasút. Mióta vagy szabadúszó? Hát nagyon régóta szabadúszó vagyok természetesen, hát halapoknak dolgoztam az utóbbi, utóbbi 20-30 évben... Oké, okay, akkor azt az kérdezem, hogy mikor voltál utoljára nem szabadúszó? Ja, bocsánat, hát igen, körülbelül a 30 évvel ezelőtt. És mennyire volt könnyű, vagy mennyire van könnyű eladni magadat? Hát én azt hiszem, hogy a koromnak köszönhetően most már könnyebb eladni magamat. Ez, ez azonban csak az utolsó pár évre vonatkozik. Tehát azt megelőzően, jobbára azért is, mert alig voltam itthon megtalálható, tehát mindenki, aki engem fel akart ígni, csak legyített egyet, hogy úgy sincs itthon, úgy nagyon nehéz volt tartani a kapcsolatokat. És akkor erre rájöttem, és kicsit ez rájöttem. Ezek ilyen kül külföldi tartózkodások voltak? Hát évekig értünk úgy feleségemmel, hogy két hétig itthon dolgoztunk, két hétig pedig külföldön. Úgyhogy igen, tartós, tartós, tartósak voltak, igen. Megszabad kérdezni, hogy ehhez milyen foglalkozást választotta a feleséget? A feleségemnek egy reklámcége volt, és amikor mi megismerkedtünk 25 évvel ezelőtt, akkor azt mondta, hogy inkább jön velem, mert hogyha elenged engem folyamatosan magam elől, attól fél, hogy szétmegy a kapcsolat. <gül> <gül> Gyerekek kísérik ezt az utat? Igen, a fiam fotográfus lett, úgyhogy ő körülbelül ugyanezt az utat járja végig, alig van itthon, és hára nagyon sok megrendelés van, a kislányunk pedig japán szakon végzett, úgyhogy ő japán nyelvvel foglalkozik. És elmegy Japánba, vagy itt hol lesz? Volt Japánban, egy évet kint végzett, és egy fél évet még kint tanult. De azt nem mondtad, hogy hol nem voltál? Ahova elmentél volna egyébként, vagy ahova elmennél még? Hát én Közép-Amerikában nagyon szerettem dolgozni, viszont nem jutottam le délebre, Dél-Amerikába. Oda például nagyon-nagyon szép. Csile, Paraguay, Bolívia, Kolumbia, Argentina. Brazília. Igen, igen, igen, igen. Igen, és hát a kedvenc fotográfusom, a Szálgádó is, ugye Brazíliában élés dolgozik, és nagyon kíváncsi lennék egyszer az ő hazájára. Hajrá! Köszönöm. Mennyit változtatott az életeden a fényképezés átalakulása, ha pontosak a szavak, ha nem, akkor kijavítod, a tekintetben, hogy hogyan változtak a fotóaparátusok, beleértve a telefonnal való közlekedést? Rengeteget változtatott. Minden fotográfus életében rengeteget változtatott, csak volt, aki a változások környékén nem vette fel ezt a kesztyűt. Igen, én pont volt erre aki. gondoltam. Te fölvetted? igen. igen. Én fölvettem, de nehezen, tehát akkor vettem föl. Mi volt a legfőbb éreztem. akadály? Egész egyszerűen volt benne, de egy tartózkodás, egy távolságtartás az új technológiával szemben? Nem, nem, az nem, hanem én úgy éreztem, hogy a analóg technika egy kicsit, hogy milyen szívfesszólóbb, tehát több érzelemmel telített, és, és részletgazdagabb, mint a digitális technika. De a digitális technika utolérte ezt a szintet, és akkor, akkor át, átálltam. Utolérte? Is. Igen, igen. Igen, utolérte. Igen. Utolérte, és nem is beszélve arról, hogy olyan hatalmas, nagy lehetőségeket tartogat magában, amit, amit analógval már nem lehet. Sem az időtényezőt nem lehet behozni, ugye már lényegesen gyorsabban dolgozunk minden tekintve, sem az, hogy milyen lehetőségünk van. Tehát kültér, beltér, drón, egyebek. Tehát ez most már nagyon kitágult a lehetőségek. És mennyire beszéled ennek a Köszönöm, Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem ezzel nagyon sok fotográfus küzd. tudni, választani kell, hogy fogod a kormányt, és arra törtöd az időt, és mész valahova valamit fényképezni, vagy beülsz a számítógép mögé, és megpróbálod megtanulni a hetenként jelentkező adonatújletöncendő apokat. Nekem az a szerencsém, hogy a feleségem, amikor ott hagyta a cégét, fokozatosan megtanulta a digitális hátteret, úgyhogy ő a fotográfia digitális hátteréhez, könyvkészítéshez, feldolgozáshoz, nyomderőkészítéshez már jobban ért, és az gyakorlatilag az ember már könnyen engedi ki a saját kezéből? Hát egy idő után. Az elején persze vannak az emberbe görcsök, hogy, hogy ezt nem így, nem így szoktam, mert mindig saját magam kísérem végig a képeim útját. Most azonban már inkább csak felügyelem. Igen, könnyen kérdezhetem. És nem nőtt annyira a fejedre, hogy ő is fényképezni kezdett volna? Nem. <tos> <tos> Bár még a veszélye még mindig megvan, de eddig még nem. <tos> Aha, de, de már mővel leszólja, hogyha mondok valami rosszat, úgyhogy. És te egyáltalán nem beszéled azt a nyelvet, amit ő egyébként a de, gyakorlatban de, művel? De, de, de. de, hát valamilyen szinten természetesen. De lesz. ha felállna a székből, és neked kéne odaülni, akkor ugyanolyan szinten tudnád csinálni, vagy sem? Biztos, hogy nem. Ha hosszú idő eltenem, el, amíg én arra, abba belejönnék, így kapásból biztos, hogy nem. Milyen géppel dolgozol? Canon. Hány géped van? Hát ebből a márkából van három darab, de gyakorlatilag legfőképp a, a, a, a legutoljára vásárolt hiper-szuper gépemmel dolgozom. Úgyhogy a másik kettőt azt tartalékba elviszem magammal, de nem nagyon veszem elő. Hagyományossal már nem? Nem. Nem, nem fér bele az életembe. De otthon van? E, természetesen. Még a legeslegelső fényképezőgépem is megvan, ami ugye bár ráka egy is nézem kb. 50 évvel az előtti. És filmet is lehetne belekapni? Abszolút, igen. Igen, igen, igen. De ha most azt kérdez, hogy fogok-e még belefűzni, akkor erre azt fogom mondani, hogy nagyon remélem, hogy eljutok odáig, hogy egyszer csak végre belefűztetem a filmet. Azért az egy nagyon macerás és időt igénylő dolog, hogy azt előhűbni, lenagyítani, stb. Stb. stb. stb. Tehát ez, ez ma már nem fér bele egy normál életben. Ha nyugdíjba megyek, talán, Hát korod alapján az vagy, ha nád a Náda nyugdíj, az mit jelent, hogyha már nem fogsz így dolgozni, vagy mit? Igen, ha visszavonultam, de szerintem Igen. nálam ilyen nem lesz, nem, nem tartom be használni. A beszélgetésünk apropóját a Magyarország 365 című kiállítás alkotja, aminek utána néztem, már amennyiben a múltjával megismerkedtem, és kiderült, hogy ez, ha jól tudom, immáron a hatodik alkalom. Így van, így van. Viszont azt is néztem, hogy a zsűrit tekintve egyedül te maradtál. Hát ö, igen, ki ez Kicserélődtek az emberek. rész bővült a létszám, másrésztről pedig ki is cserélődtek. Még mielőtt a zsűrihez eljutnánk, ha aznak egyáltalán van jelentősége, de hát én hoztam szóba, Uh, kinek az ötlete? Maga a pályázat? Igen. Maga a pályázat ötlete, az Dömötör Csabája volt, akik 2019 nyarán felhívott, hogy uh, mit szólnék egy országos fotópályázathoz, meg tudnám-e ezt alapítani és mentorálni. Uh, én Kiderült, a... hogy mi volt az ötlet mögött? Tehát, hogy... Uh, Uh, mert ugye itt van előttem az első kiírás 2019, Magyarország 365 fotópályázat célja, hogy bemutassa az ország értékeit. A pályázatot Magyarország kormánya megbízásából a miniszterelnöki kabinett iroda kezdeményezi a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és a Magyar Természetjáró Szövetséggel együttműködve. A kezdeményezés célja a magas színvonalú alkotások bemutatásán keresztül erősíteni a hazaszeretetet, a közösségeket és a generációt közötti kötelékeket. Sok minden megmaradt a kiírásból, a szelleme például, igen, a megbízók, szervezetek és egyebekben pedig van változás. Így van, tavalyóta non-profit Kft.ben működünk, és nagyon örülök, hogy ezt mind felolvastat, mert ez megmagyarázza a pályázatnak az indulását, és hozzátenném én a szakmai saját szempontomat, hogy annak idején, amikor elindultunk, hogy mi, honnan jött az alapötlet, és ugye miért haraptam rá erre, legyünk összíték, a magyar fotográfiában volt egy, hogy is mondjam, egy ilyen öröm, örömhiány. Tehát igazából azok a fotográfiák lették el az utolsó években, vagy tíz évben a környezetünket, amelyek, amelyek teljes mértékben a dokumentarista irányba nyomták el a fotográfiát. Ez nem baj, ez nem baj, de a túlsúlya már baj volt. Tehát az a rengeteg fiatal, akik másképp gondolkodtak, és inkább pozitív kicsengésű képeket készítettek, és felkészültek technikailag, anyagilag, időt fordítottak rá, igazából nem jutottak szóhoz és azt gondoltam, mint hogy ez be is jött, hogy ez berobbant ez a pályázat, és elképesztő mennyiségű fiatalal vagyunk tele. Ugye csak úgy megemlítenem, hogy a tavalyi évben az ötödik éppen már egy év alatt 44.551 képet kaptunk. Úgyhogy e, ilyen volt a pálya íve ennek a, ennek a fotópályázatnak. De azon kívül, hogy a címet felolvastam szavakban, mi volt az, amire a megbízatást szólt? Hát gyakorlatilag ez, amit elmondtam, hogy keressük meg azt, hogy a magyar fotográfiában egy lássunk egy, egy hiteles keresztmetszetet, ne csak a, a sajtófotó legyen, ami egy rendkívül értékes fájázat, mert 40 éve fantasztikus teljesítményeket tett le az asztalra. Jó, de ez mindent kinyitott, mert azon kívül, hogy indulhatnak benne magyarok és az unió tagjai, azon kívül profik és amatőrök egyaránt indulhatnak, tehát itt van, itt van, itt van. Sándor után szabadon egyelő pályák, egyelő esélyek, lányom húz be a mellett, de ez már nem tartozik ide, szóval, hogy ez valójában azt jelentett, hogy kinyitotta az ajtót, és azon belőhetett minden, hát mondjuk minden nem, mert voltak kategóriák, és a kategóriák száma is, ahogy múltak az évek, bővült. A, mégiscsak azt mondanám, hogy bejöhetett minden, mert gyakorlatilag három kategóriából indultunk, de három olyan kategóriával, ami az élet teljes területét felölelte. Ez szándékos volt, hogy nem bonyolítottuk a kategóriákat, nem bontottuk szét. Év, évről évre aztán szaporodtak a kategóriák, de még egy fontos dolgot megjegyeznék, bármilyen technikával készült képen jöhetnek. 2019-ben az, hogy azt mondtuk, hogy jöhetnek a telefonos fényképek, ez még meghökkentő volt. Ma már nem az. De, de bármilyen más GoPro-val, drónnal, telefonnal, a, kaptunk már lyukkamerával készült beszkenelt képeket is. Tehát mindenféle technikával készült képeket várunk, és gyakorlatilag a teljes gonosztát. Uh, ugye eredetleg volt három kategória: természet és táj, építészet és tárgyi örökség, városi és vidéki közösségi és életképek. Ebből lett Igen. hat, természet, táj, építészet, kultúra, sport és életképek. Így van, így van, így van. Így van, és nagyon nagy örömömre, ugye most idén már a, a kultúrát külön választottuk, és bevezet, be, behoztuk a sportkategóriát. Ezek tulajdonképpen az elmúlt évek beérkező anyagainak a tapasztalatai alapján történnek. Tehát mindig abban az irányba haladunk, amikor látjuk a beérkező anyagokban, hogy ebben még azért van, van tartalékanyag. Adjunk egy külön kategóriát, és ezek általában meg is mutatkoznak. Ugye a pályázaton magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai, amatőr és hivatásos fotográfusok vehetnek részt. Az első kiírásban még szerepelt a 16 éves korhatár, ez megszűnt. Azt sem tudom, hogy annak idején miért volt. Hát. Ö... Talán nincs emlékszerre. De emlékszem, emlékszem, emlékszem, igen, emlékszem. Igazából általában a pályázatoknak szoktak lenni mindenféle kritériumai, és akkor ezt így beírtuk. De, de most van. Értelme. Nincs. Tehát egy gyerek, most egy látom. hat éves gyerek is beküldheti? <gül> Szülői nyilatkozatal. Úgy igen, bejelent, igen, igen, igen, igen, igen. Ugye igen. további perenfeltételek, nem fogom felolvasni az összeset, mert annak nem találom értelmét, de... Azt például kritérium, hogy csak Magyarországon készült alkotásokkal lehet pályázni, ennek mi az oka? Hát ugye Magyarország 365, de ugye a határon túli magyarság, és így tovább, és így tovább, nem sorolom, ez viszont behatárolja és az ország határon belüli területet ajánlja. Igen, én azt gondolom, hogy abból diplomáciai bonyodalmat lennének, ha azt mondjuk, hogy Magyarország 365 és akkor határól területeket tegleteket A jelenlegi határainkon belüli hazánkat szeretnénk ezzel népszerűsíteni. Az én szív a különben, mert én nagyon hogy utazó vagyok, ahogy mondtuk, és szívesen venném, hogyha lenne ennek lehetősége, ennek a bővítésnek, de egyelőre nincs. A kritikai hangok mögött az húzódott meg, Én Ennek a jelentőségét nem tudom fölmérni, te jobban, hogy ezekkel a diakkal, mint egy a jogot is megvásárolja, a kiíró és szabadon bánhat vele, miközben egyébként meglehetősen magasak a diazások ez egy valós probléma, tehát a, a képeknek a jogdíja, hogy az nem illeti meg a készítőt, attól ők egyébként a felhasználás során való közlés oká jelentős pénzösszektől esnek el? A kiírásban pontosan megfogalmaztuk ezt, ha valaki részletesen elolvassa, hogy ezek arra vonatkoznak, hogy a pályázattól kapcsolatos híradásban, tehát egy dínyertes képet ö, ö, ö, tudjuk használni egy ö, díjki hirdetésnél egy kis 60 darabos kollekció bemutatására, vagy éppen a saját honlapunkon való bemutatására. Az összes többi kiállítás, az összes többi könyv vagy bárhol való megjelenés, az mind szerződés, külön szerződéshez kötött, és mi ezt nagyon komolyan ragaszkodunk, hogy minden egyes képre, amit például most is ugye a városligetnél kiállítunk, minden egyes képre külön írásban szerződést kötöttünk, Ráadásul nem internetes megoldáson, hanem papíron szeretnénk visszakapni az aláírt nyilatkozatot. Úgyhogy az elején igen, fél, sokan félreértették ezt, és azt gondolták, hogy ha beadják a képet, akkor most is használni fogjuk. Ez nem így van. Igen. Majd mindjárt megtalálom az ezzel a kapcsolatos szöveget, ha annak a jelentősége. Um, maga a kiállítás, ugye, ha én jól sejtem, ugye az a szöveg, a pályázati időszak 2024. augusztus 30-tól 2024. október 13-ig tart az eredmény és a diát várhatóan decemberben, mármint hogy idén decemberben kerül sor, mi egy olyan kiállításról beszélünk, amely ma nyílik meg. A Városligetben, a nép, vagy a néprajzi múzeum előtt húzódó promenádon, akkor is, hogyha ennek nem ez a neved, ez mostanában így híresül el, mint helyszín, E, magyarul az itt lévő képek még egyelőre e, pályázati anyagok, amelyek e, egyébként e, később lesznek e, a zsúri által megítélve? Nem. Ez az utolsó év, tehát ez a 23-as év anyagából egy válogatás. 162 tehát ezek mi... darab fotó. Ezek mind díjnyertesek, vagy díjnyertesek, és nem díjnyertesek? Nem. Egy kiállításra teljesen más szempont alapján válogatjuk össze a képeket, meg egy könyvbe is. Tehát a dényertes képek nagy eséllyel belekerülnek egy ilyen szemlébe, de nem feltétlenül, nem automatikusan. A kiállításon a képek egymás mellettisége, a kiállítás idének a vonala az, ami nagyon fontos, és az, hogy a teljes szerkezetről mutassunk valamit a nézőnek. Hány kép? Úgy, hogy ez, ez 140, 140 kép, 140 kép uh, van itt, Uh, ugye van hat kategória, tavaly is hat volt már, vagy tavaly még kevesebb volt? Tavaly csak öt volt. Tavaly öt volt. Uh, öt vagy hat zsűritag van, uh, azt mondja, hogy... Uh, hét. hét. Most már hét, ugye eredetleg volt öt, és már vannak heten. Kajzer Otto, Haris László, Szalontai Ábel, Imre, Dóra, Tamás és Kuruc Árpád. Valójában ugye van hat kategória, van hét tagú szakmai zsűri, és ahogy te beszámoltál róla több tízezer pályamű. Ezeket valahogy felosztjátok egymás között. Én ezt tudom képzelni, hogy ezeknek az áttekintése és értékelése beleértve, hogy egymással való egyeztetése az hogyan történik. Ez úgy történik az elejétől fogva, hogy én vállaltam, hogy én leszek az előszűrő felület. Tehát teljes anyagot én átnézem, és azokat a képeket kiveszem belőle, amelyek valamilyen oknál fogva a pályázatra alkalmatlanok. Tehát ami a marad a végén, most darabszámot nem akarok mondani, mert ez minden évben más, ami marad a végén, azt megkapja a zsűri a saját, saját számítógépére, ők is pontoznak, és utána pedig egy kétnapos személyi találkozó alapján jól összeveszünk. De ha már a zsűriről beszélünk, engedd meg nekem, hogy megjegyeznem, hogy öt éven keresztül velünk tartott keleti éva, Igen. és ezt az évet ő most kihagyta, de, de ígéretünk van arra, hogy a munkánkat figyele meg. Ugye a zsűri eredetileg Kajzer Keleti Éva, Kerekesemőke, Szarka Klár és Tasi Márk. Igen, és Évával ketten voltunk azok, akik végig benne voltunk a zsűriben. Most, most ezt az évet hagyja ki Éva. Hogyan lehet ennyi képet megnézni? Hát, de ö... mármint, hogy zsűri szemmel. Ez egy nagyon nehéz feladat, és köszönöm szépen, hogy ezt megkérdezted, nem akarok rá hosszasan válaszolni. Úgy lehet, hogy, hogy az ember beáldoz a fejében bizonyos felületeket, mert, mert nagyon, nagyon nagy információmennyiség van egy-egy képbe. Főleg, hogyha arról felelősen dönteni kell, és ugye mi fotográfusok vagyunk, tehát látjuk a kép mögött azt a másik fotográfust, és tudjuk, hogy... Ezt egy számítógépen akar. nézed? Számítógéppen, természetesen, igen. igen. Mekkora nagyságban, egy laptopon, nagyobban, kisebben? Nem, ez egy na nagyon normális asztali számítógép, és ráadásul, ha kell, akkor mindig rájön, hogy ittunk a vonalélességre, a részletekre, a Mennyi idő tud kapni egy kép? Hát nézd, e csúnya szó, de ki kell, hogy mondjam, hogy azért ebből van egy rutin. Tehát akkor, amikor megjelenik egy kép, azért van az, hogy öt vagy hat olyan szakmai szempont az ember fejében, ami alapján vagy azonnal ö, ö, eldobja, vagy megy rajta tovább Felmerül-e benned, hogyha mondjuk, ö, csak találomra mondom, Potyó Imre végezni ugyanazt a tevékenységet, mint te? Vajon hozzád ugyanazok a képek jutnának el, mint ahogy Potyó Imréhez jutnak most el a képek azáltal, hogy te vagy a zsűri? Nem, mert akkor engem Pocsó Imrének Értem, csak azt mondom neked, hogy ez alapvetően meghatározza, hogy végül is. Tehát valójában a te szűrőd az a szűrő. Igen, de mondom, hozzáteném, tehát én azokat a képeket veszem ki, amelyek mondjuk tévedésből nem Magyarországon készültek, hanem Új-Zélandon. Oké, tételezzük valahogy száz kép van, így vajon körülbelül mennyi eshet ki? technikai okok miatt? Minden okok miatt. Milyen ok van még? Hát... Honnan van tudod, félag, hogy mi készül Új-Zélandon? Úgyhogy a GPS koordináták alapján mindig kapunk <há> egy kis térképet. <há> <Igen>. <há> Igen, hát... hát egy, ez hozzátartozik hozzá a, a pályázati feltételehez, hogy igen. adja meg a GPS koordinátákat, Más, másképpen, másképpen nem látjuk ak sem, hogy a mi országunkban hol készül. Gondold, de 30 évvel ezelőtt valaki egy fényképe, amit te odaadtál, azt, mondták meg, azt mondta volna, hogy adod hozzá a GPS koordinátát, úgy néztél volna rá, mint... Hát nem vagy hogy néztél volna rá. Igen. De még azért itt hagyj meg, hogy a teljes válogatás, a teljes értékelés végig, az név nélkül történik. Tehát a nevet soha nem látjuk, csak a kép címét és a GPS koordinátát. Ugye arról is szó van, hogy egy-egy emberre mennyit küldhet be, ez azért gondolom, hogy egy olyan feltétel, ami utólag azért kontrolláltok. Á, nem, mert a gép nem enged be többet. Tehát, hogy ugyanattal a, a szerzőtől, uh -huh. ugye összesen, ha mindent összeadunk, akkor 250 képet küldhet be, hiszen, uh, hiszen 10 képes sorozatot engedünk be egy sorozatba, és összesen 25 pályaművet küldhet be. Ugye van a vicc, hogy hány halottja volt a Szovjetuniónak, és név szerint, ezt nem fogom felidézni, de azt nagyjából látod, hogy ki mindenki a pályázó? Aki mindenkit név szerint Nem, né, nem, épp ellenkezőleg, hogy ki el szólít meg a pályázat. Hát a, a, a öt éves tapasztalata alapján látom. Igen. igen. És, látom, és azt, Hát azokat az embereket, akik vették a fáradtságot, és amatőr létükre iszonyatosan sokat tanultak a fotográfiából, itt rögtön zárójában megjelzném, hogy a díjazotjainknak a három név része kétharmadózt amatőr. Tehát úgy értem, hogy amatőr, hogy nem foglalkozású fotográfus. Viszont nagyon-nagyon professzionális módon dolgoznak. Mit jelent az, hogy professzionális módon dolgozik? mert például ma reggel készítettem egy fotót az rkm ről a városról, ez viszonylag gyakran előszokott most fordulni velem, bár régóta lakom ott, de ezt a változatát a Jó Reggelt Kívánásnak az elmúlt időben vezettem be, akár egy ilyen fotóval is nyerhetnék, ha nyerhetnék. Mit jelent az, hogy valaki amatőr, de közben professzionális módon fényképez? Hiszen ma az emberek ugye a telefonjaikkal olyan pillanatokat tudnak rögzíteni, amelyben a pillanat varázsa messze fölé nőhet adott esetben a készítője technikai tudásának. Mi lesz az, ha egyáltalán van ilyen ismérve, ami által egyáltalán egy ilyen kép megjelenhet, ha érthető a hosszú kérdés? Abszolút érthető, ez, és ez így is van, meg nem is, nem is van így, mert telefonnal, ha már pillanatképekről beszélünk, telefonnal nagyon nehéz pillanatképet csinálni, hiszen egy nagyon lassú reakció, nem kézreálló készülék. De egyébként igazad van, olyan képeket lehet vele készíteni, amely már szinte késznek tűnik. Ha egy szakember azonban ránéz, rögtön látja ennek, hogy a színvilága mennyire túlzott, vagy mennyire reális, egyáltalán a kompozíciója milyen, éles vagy nem éles, mit akar vele mondani? Érdekel ez a kép bárkit, vagy ez csak az alkotót érdekli? Azért ezek hamar kiderülnek, ezek a dolgok, ezek árulkodnak. Ugye én a magam részéről ahol dolgozom abban a szférában, ott a legfontosabbnak a kíváncsiságot gondolom. Hogy a kíváncsiság hogy tud elfáradni, nem tudom, szerintem a kíváncsiság nem tud elfáradni, a kíváncsiság az nagy valószínűleg megszűnni tud, és a helyébe más jön, ami egyébként akár egyenértékű is lehet vele, legfeljebb az ember sajnálja, hogy valami megszűn belőle. A te szemed azt látod, hogy az idő folyamán hogyan változik? A teszemed az maga a kíváncsiság, vagy a teszemed az mi? Hát nagyon jót kérdezem. Én azt mondtam, hogy tulajdonképpen a pályázatnak is, és ez rám is vonatkozik, a pályázatnak az egyik fő haszna a célkitűzése az, hogy a nézőt nézőt befolyásolja. A rakja a néző fejében azt, hogy mi az értékes kép. Tudnéd, annyi sok képet látunk az interneten naponta, hogy nem veszük észre, de rendkívül sokat változik az elvárásunk egy képpel kapcsolatban. Az én szemem, vagy az én elvárásaim ugyanígy változnak. Tehát, hogyha most, el, most Elkészítettem visszamenőleg 50 éve anyagából egy válogatást, és el vagyok hűlve, hogy mennyire más képeket válogatam annó, mint amiket most válogatok ki. Nem tudod, nem tudod letagadni a tegnapot és a tegnap előtt, amikor éppen változtál. De nem tudsz, egy 25 személy, de egy 25 éves szemével látni. Nem, nem, nem. Képtelenség. Képtelenség. Azt értem, de, ez, de, ez, így de az, ez, ez így is van egyén, de ugyanakkor az a válogatás, ami a teszemed által történik, az mennyire kell, hogy kielégítő legyen egy alapvetően más korosztály számára, és most nem a veled egykorú, a néhány évkor különbséggel rendelkezőkről beszélek, hanem a sokkal fiatalabbakról. Hát azt nem gondolom, hogy feltétlenül kielégítő kell, hogy legyen, de ezért vagyunk heten a zsűriben. Tehát mindenféle életút, mindenféle szakmai irányultság képviselheti magát, és ennek a közös eredmény. Mi kell ahhoz, hogy van valami arány, amivel végül is dönteni tud ez a zsűri? Hát, egyöntetű öntetű, négy-három, arány... hogy van ez? Hát semmi, többségi, többségi szavazat kell. Többségi Persze, szavazat többségi kell. Többségi szavazat. És a tiéd se, se számít kettőnek? Nem, nem, nem, nem, nem, nem számít. Nem. A képek zöme uh, egységes megítélésű, vagy sok a négy-három? Hát négy-három ugye csak idén tud lenni, korábban három-három, illetve öt volt a szavazók száma. Hát uh, erre is csak azt mondani, hogy a beérkező pályázati anyag függvénye a, a, az eszenciának, ami a zsűri elé kerül, annak a függvénye, illetve a zsűri függvénye, a zsűri összetételének a függvénye. És ugye bár a zsűrinél nagyon fontos megjegyezni azt, hogy olyan kollégákat kell összerakni, akik tudnak együtt dolgozni. Tehát bizonyos mondatokkal, mondataikban nincsen sértés sem a másik zsűritag irányába, sem a képeket illetően, hanem kulturáltan végig tudják vinni ezt a kétnapos, meglehetősen nehéz értékelő időszakot. Igen, hát most is érheti is szó a ház elejét, hiszen egy nő van. Igen, ezen igyekszünk is változtatni, időnként próbálunk, ugye, ugye hát az első zsűriben három nő volt. Igen igen, akkor, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, rendben van, nem én leszek az, aki ez alapján megszólt, téged, csak egész egyszerűen rögzítettem a tényt. Kaiser Otto szeme hány kép után fárad el? Hányképp után fárad, de napi szinten tudom mondani, amikor a pályázati időszaknak az utolsó két hetétnél tartunk, akkor naponta egy 3000 képet tudok átnézni. Az iszonyatosan sok. De akkor már kell, hogy átnézem, hiszen utána át kell adnom a zsűrinek, tehát lassabban pörök fel az elején a pályázat, később azonban olyan mennyiség jön be, hogy ha nem dugul el a rendszer, akkor nagyon-nagyon akkor nagy mennyiségi kép jön be 24 óra alatt. Mennyi marad meg a fejedben? Márhogy emlékként? Így. Én, én szerintem őszintén, hogyha azt mondom, hogy egyre kevesebb. <laughs> Nagyon nehéz ez. Tehát az én fejemben egy kicsit már össze... több mint 120 ezer képet néztem át, ugye, öt év alatt. Egy kicsit a fejemben néha összemosódnak az évek és a szerzők. Tehát ha ránézek egy konkrét képre, tudom, hogy a voltak ezen és még akár pályázati díj nyert, nyert is, vagy a díjat is nyert, de már nem tudom pontosan, hogy melyik év és melyik szerző. Úgyhogy egy kicsit az ez nekem már, nekem kásával válik. Mi a közönségszavazás? A közönségszavazás az volt, már nincsen. Közé olyan 300 képet, és vártuk, hogy a közönség az majd rettenetesen vehemensen reagál. Igazából azt láttuk, hogy, hogy nem is annyira vehemensen reagálnak, tehát ezzel a műfajjal nincsenek annyira jobban az interneten, hogy képeket nézegessenek és szavazzanak. Másrészt annyira hektikus, hektikusak voltak a szavazatok, hogy felmerült a gyanú, hogy esetleg bizonyos szerzőknek olyan fanklubjuk van. Ah, le, be jel. Jel. Ugye viszonylag magas, magasak a díjazások, uh, ugyanakkor van külön díj, amely azonos összegszerűségét tekintve két millió forint, mint az első díj. Uh, mi az, hogy külön díj? Ez a zsűri külön díja. De az mi? Hát gyakorlatilag ez az olyan képre vonatkozik, ami az értékelések folyamán mindig megkapta minden tagnak a legnagyobb elismerését, és ö, valahol magasan a mezény, mezőny fölé emelkedik. Ez hogyan viszonyul egy... az első helyzethez? Hát az első helyzet az egy kategória függő, tehát az egy kategóriának az első helyzetje. Amit a zsűri kihoz külön díjat, azt pedig úgy gondoljuk, hogy a pályázatnak az üzenete. Most tavaly évben Balogdávidnak Dávidnak egy sportfotója ö, ö, kapta a külön díjat, mert úgy éreztük, hogy olyan mennyiségű sportfotó jött be, és olyan jó irányba indult el a pályázat ezt. Ezt értendő, hogy kapott egy külön díjatod Ugye megváltoztak a kiírók, a kiállítás, a Magyar Örökség Kezdeményezés, Nonprofit Kft. a Batyányi Lajos Alapítvány, a miniszterelnöki kabinettiről és a Városléges ZRT együttműködésében valósul meg. mekkora jelentősége van annak, vagy milyen jelentősége van annak, hogy kiáll a háttérben? Nagyon nagy jelentőséggel van, és nagyon nagy örömünkre, hogy ezt így el tudtuk érni. Tudunk non-profit KFT-ként kereskedelmi forgalomba tudunk hozni saját könyveket, aminek a hasznát vissza tudjuk forgatni a pályázatra, illetve el tudtunk kezdeni foglalkozni internetes képértékesítéssel. Tehát egy nagyobb mozgásteret kaptunk ezáltal. Nézem még, hogy mi mindent nem kérdeztem. Á, ugye ennek a kiállításnak a legkülönböző, tehát ezzel a legkülönbözőbb helyeken volt, volt ez a Dunakorzón, volt Vácot, Ez egyébként azt jelenti, hogy ez egyszer van, és különböző helyen, vagy ez egy Vándor kiállítás, vagy CDEF? Tulajdonképpen a nagy kiállítás az zömében a fővárosban került eddig legalábbis bemutatása, egy kivételel Debrecenben tavaly előtt átbentkor ugyanezt a mennyiséget és ugyanezt a kollekciót kiállítottuk, már az, az, az évi kollekciót. Egyébként pedig ö, kamara kiállításaink, ezt érdezzel a kb. 30 és 60 darab kép, az vándorul az országban. Volt most Nyíregyházán, nem sokára, pár nap múlva vásáros nem így meg. Úgyhogy próbáljuk ezeket a kiállításokat is, ugyan kevesen vagyunk, de próbáljuk úgy szervezni és úgy megnyitni, hogy mindenhol eljussunk az országban. Az, hogy most ezen a kvázi promenádon ö, van, ez egy egyszerű alkalom, vagy ha. Beválik, akkor itt marad? Hát én mindenképpen arra szavaznék, hogy ha beválik, és ha kapunk hogy maradjunk itt. Nagyon jó volt a dunakorzó is, de, de a, a városliget az egy nagyon magas színvonal. Én azt mondanám, hogy világszínvonalú liget, és ráadásul ott az emberek sok időt töltenek el, nem csak végig sétálnak egy promenádon, hanem oda mindenféle időtöltés. Tehát focitól elkezd a szendvicsezésig, családi programokig mindenre szállnak időt és energiát. Meddig tart a kiállítás, ugye ma nyílik? Két hónapig lesz nyitva a kiállítás. És közben rengeteg külön program lesz, tárlatvezetések, a tárlatvezetés után előadások, tehát nagyon sűrű program lesz a két hónap alatt. Te meglehetősen sokat foglalkozol a fotózással és mindazzal, ami a fotózással kapcsolatos, úgyhogy egy olyan programot említek még, amely 19-én, azaz ma érvényes 20-án, érvényes 21-én már multidőben kell beszélni róla, hiszen a Magyarország 365 fotópályázat pódiumára invitál a Scruton, Kuruc Árpár sokszorosan díjazott fotóriporter lesz a vendéged, te vagy az estházi gazdája, ez 20-án pénteken, délután 5-től lesz a Veresbárnyi utca 12-es szám alatt. A rendezvény ingyenes, de a korlátozott létszámról tekintettel regisztrálás szükséges. Így on, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt Ez a 365-nek a fotográfiai háttérbeszélgetések sorozatának a legújabb darabja. Sok mindenről beszéltünk, miről nem beszéltünk még, amiről te beszélni szeretnél? Igazából azt hiszem, hogy rendkívül jó kérdéseket tettél. De most nem az szerintem. a kérdés, hogy én milyen kérdéseket tettem fel, az a kérdés, hogy mi maradt a te fejedben, amit még szívesen elmondaná. János, az én fejémben az hogy azonnal fel kell ugrannam, és el kell mennem kiállítást megnyitni, mert mindjárt De, kezdődik. Rendben van, akkor levittem a hangsúlyt. Köszönöm szépen, Kajzer -nak a nak Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Szia. Szia. Kajzer nem látták, viszont hallották. Támogatott tartalom. Ennyi.